Hose arratsaldeon guztioi, onekin heroberon gaude beste aste batez. Zuei belarriak goxatzeko goeekin. Eta irratitik zuzen, zuzenean entzuten gaituzu enoi arratxaldeon eta ba beste iarrosasarearen bidez euskal herritik barna uhinetan jasotzen ari gaitu zuen bai ba, Eguno, neuer edo arratxaldeon, oraindik. ez dakigu zer du frangetan entzuten gaitu zuen baina ongi etorri zuen ere bai Haurkoan, popurri saio bat, prestatu dugu. Horrela pixkat denetari, landuko duko dugu, ba, komunikabidek, bueno, pikara magazinetik hartutako artikulo batean unarrituta, bazken urtean komunikabidetan, ba, egon egondiren e, adirazpen, matxista batzuk izladatzen, ba, egongo gara zuekin, eta bagero horretaz gain ba prostituziaren inguruko albistetxo batzuk, eta kultur gomendio batzuk, eta pixka denetarik ekarri dugu gaurkoan. Vale. Pues Oda de lelengo Kulturgomendia, gaurkoa. banda da eh talde honen izena eta uste dut neskagarrek greziarra dela eh? naiz eta kantonetan frantsesez kantatzen duen, baina bueno, ala pizka ritmo samba brasileiroekin hasteko la mugitu ba. Pues da que tindresgarrea. Oso polita. Gustatu zego. Bai. Bai, gure estilokoa. Mhm. Esta. Oida, oso gure stilokoa. Oso gure. <laughs> eta bueno ba Oyanakle no doipatu bezala ba ba pixka bat e, 2013ko ba, masmedien ola albiste matxisten kolekzioa dugu esku artean pikara magazine esker eta bueno baien artean ba, ba baturilla dago ez dakit mm. a ber ba botako ditugola batzuk modernean mm. eta bat pos pues, hasteko berba da urtekoa azkenetarikoa izan dena abendoan bertan izan zen, mandelaren e, monofunerale bueno, domenaldi jaialdi potente hartan eta segurenik ba bueno askok ikusi zetan zenuten ze asko mantzitzaion berriari eta ez ez dugu hitze eingo zein hizkuntzako itzultzaileekin <risa> guruen ez da hori hori ere izantzen baina ez <risa> Michael Obamaren jelo eskortasunaz areagara izutzen ba bueno hor ateratzen argazki pare bat uste gut izant zirela ba eh, eh, ah, ministra agertzen zena hele turning eta bonargazki bat ateratzen Obamarekin ez ekitze eta bueno ba, hortaz datza ez ba, ori, ori hori hori notizia hoiakatu zen eta bueno ba, ja gainera medioek hasira batean ba Danimarkako lelenministraren izena ere zuten kondutan hartu, ez da bere postua zeintzen bakararri zen e, una esu. mujer rubia. Bai. makume le hori dun bat. eta politia. Bai, eta bueno, ai Bau behar da ere bon bai, e, bueno, argazki ikusiko zen dituzten fotomontai moduko bat egin zuten hau da sekuentziazio bat egin zuten lau argazki zaudenak lehenengoan ikusten ziren uste dute Dinamarkako, Erresuma batuko eta Estatu batuetako presidenteak argazkiak ateratzen hau da. Bigizon eta erdian emakume hau, mm -hmm. hile hori duna zena Dinamarkakoa. Ondoren, e, eta ustut ondoan ikusten zela, e, Michelle Obama ba, begira edo ez urrengo argazkian zen e, Dinamarkako presidentea eta Obama ba, mobileko argazkia begiratzen ari ziren eta Michelle Obama haiei begira zegoen Justo murturtuta. momentu horretan murturtuta egongo balitz bezala. Uhum. Urrengo argazkian e, toki aldaketa ematen zen, hau da Michelle Obama e, danimarkako presidente eta Obamaren artean esertzen zen, eta azkenengoan Obamak musio ematen zion Michelle Obamari masailan. Eta hortik ondori oztatu da, bakule borroi guztia, eta hori izan den notizia, ba, ba neska aile hori idun hau, ba izan dela Obama ena remastaien arteko gatazka sortu duena. Argazki hoien arabera. Horria, osea alde batetik, eh, ba Michelle Obamaren nolabaiteko hielo zkortasuna asmatu edo ez, bueno, ez zaigu importa. Ez? baina horren bueno, inguruan hitz egiten dute eta beste alde batetik Dinamarkako presidentea den emakume honen izena i, osea, ez dute inondik inora aipatzen, o alde batera uzten dute eta emakume polite eh ilori duen bat izatea gaientzen dute, ba, ba ori, e, presidente bat eh izatearen ordez, ez? Eta ordan ba, bueno, bombo edo nola baiteko, bus, irudi E, hori zabaldu zen ba urtearen amaieran eta on supozatzen dut e, ikusia izango zen dutela, ez? Baina bueno, igual eh ere bai ba gerturago ere eta Ba, ez dakit, e, Bilbon iazko urtean egondako ilketa matxistetako biren inguruan ere, haritu ba, ziren, batez ere, ba, gezurrezko maestro xaolin horren inguruan, ba, sortu zen bombo guztia eta kaso netan, ba, argazki batez, baina albiste emateko modua izan da ba, Pikara Magazineko lagunek ekarri digutena, ba, azken finean, E, ba, garrantzia gehiago eman zitzaion morboari ba Xiaolin Ustezko horren gora berei ez dakit telebistako non egon zen eta bestea eta orduan ba pertsona horren figura pur ba, bueno, e, horretan sakondu egin zuten edo eta ez zuten sakondu benetan ba, indarkeria matxistan eta kasu honetan prostituzioan lan egiten zuten bi emakumeen inguruko ba, egoeretan ez ba nain zuzen ba Zuzioan, nolako egoeretan lan egin behar duten, eta honek ekarri ditzaken, ba, arazoekin iz, ba, izkutuan lan egin behar izateari, eta, ba, orduan, ba, bezgabe lan egin behar izateari, eta inmigrante ere, ba, zirela ez, eta, hau, ba, guztiz, e E, baztertu zen, biktimizazio iruko itzau, ba, guztiz baztertu zen, eta ba, garrantzia gehiago eman zaitzaion, ba, morboari, xaoli nustezko pertsonaje horri eta baitare hilketak ba, nola eragin ziren, eta horretan guztian asko sakondu zen, e, eskabroso edo horietan sakondu, eta Ba, benetan indarkeriaren berra, beraren muinera jo edo prostituzen inguruan ba aritzera eh junordezes. Mm -hmm. Bueno, increchendo, 3.ª notizia machista 2013koa. Eh, Merkela matxoa, adibidez. Mm -hmm. Hemen daka beste bat, ba hau ere ba ola, zen, foka izantzen. holako ba, notizia absurdo batena martxoan naizutzen ba auteskunde aurreko girotxo horretan. Ba, bueno, bera Angela Merkel berriro ere haute tximuduan edo aurkezten zen, eta bueno, ba, bere potere gaitasun edo bueno, e, bai, e, agintzeko gaitasun hori erakusteaz aparte, ba, erakutsi beharra zegoen bera ere gizaki eta emakume badela. Eta hortaz, ba, bilder frau, izeneko aldizkari alemaniarri, ba, elkarrizketa eskaini zion, eta bertan, ba, bueno, ba, lan duzituzten gaietariko batzua zen manola ba, marrubiak eh, erite dituen etxean, eta patatak, eta batzuetan horoskopoa irakurtzen duela, eta irratiaren zuten duela noiz benka, eta bon horrelako datu oso interesgarriak, ba, bueno, akaso, bai ni gustut horretarako ere ez du la oso uruti junbear eta bueno pikaran ez dakite agertzen den baina bakartxo tejeria e, jaurlaritzako edo bueno kaso honetan parlamentuko e, Bozera mai ez, hori nezitaterako bere postua... Lendaka, lendakaria da, ez? Le... Bai, parlamentuko lendakaria, lendakaria da horrela ditzen zaioz. Bari da, e, postua lortu zuenean, diario baskon eta deian eta antzekoetan, ba, emakume honen, amatasunaren inguruan, goxotasunaren inguruan, pilo bat haritu ziren ere, bai, ez? Eta, mm -hmm. ba, ez dakite, ba, aurrekoak, gizonezkoak izan direnean, ez dut uste, Ba, bere e, familia giro honetan edo horrelako txaskarrietan sartuko zirenik ez orduan hori tamalez emakumezkoei asko gertatzen zaio komunikabidetan ba, emakumeak gizonezkoen postuetan edo agertzen direnean askotan beraien emakumetasuna modu batean erakusteko ba familia giroaz eta ere baitz egiten bai. da eta nik uste dut etzeko andre ez ateko gaitasuna badute ere badir, bai. Bai, badirela horreterako bi gauzak batera egin ditzaketela Eta nik pentsatzen dut uste dut inoiz ez diotela galdetu politikari bati nola daraman beraitatasun fazeta politiko den ez? Urkulluri ez dut uste elkarrizketa batean erez galdetu diotenik, incluso ez daikiturkulluk semalabarik dituen. Bai, eta bat malendu izena. <laughs> bai, bai. eta behar bada ba Merkeleri bezala ere ba, ori, e, el país eh a vez bezalako egunkari batzuetan portadako Argazkia ba Merkele ba supermerkatuan erosketak egiten, ba igual esan mm. ezko politikaari batera goliokete, baina seguroki beste gai batetik jorratuta eta ez genero gaia dela eta, ez? Mm. Baina bueno. Mm. Laugarrenaren bat? Baiena? laugarrenen bat. Ba, bueno, bai, e, bueno, hau, hemen aukeratu dutena da, Pilar Rubio España restatuko ba, aurkezlearen eh gorputz perfektuaren inguran ba el mundo nesan zutenean, ez? Eh ba, hau bueno, aurdun dago eta orduan eh el mundorentzako albistea zen, ba, Pilar Rubio aurkezleak bere Kuerpo e, Diez edo izugarrizko gorputz puska galduko zuela ba aurrun zegoelako, ez? eta bueno, e, lotxagarria izateaz gain eta hori notizia kontsideratzeaz gain, ez? Ja, nahiko badela eta meritoa badaukala hori notizia kontsideratzea, ba, hori idatzi zuen kazetariak e, ba, bueno, e, Pilar Rubióren gorputzaren atal guztiak banan banan e, deskribatzea erabaki zuen Eta bueno, ba aur ordunaldiak eragingo gorputzatal bakoitza azaldu eta zertan eragingaldion ere bai, ba esan zuen, ez? Eta mm -hmm. bueno, pues, e, Ikaragarria da, ba, e, nola hitzer e, egiten den horretaz eta bueno, hau el munduengarteatzen zen, baina aurreko ekarri dizuen ona nire frantseseko eskoletako liburuan bazegoen esaldi bat frantsesa ikasteko, eh bueno, ezagits se be konjuntzio ez lantzen, horrek ez dauka garrantziarik. <laughs> Baina e, jartzen zue zen eh beraileen amatasuna e, ama izan diren arren, gorputz seksia izaten jarraitzen dute edo ez dakit nola gorputz seksia izaten jarraitzen duten ama izan ondoren edo horrelako zerbait, mm. osea e, imaginatu eta kaso, oian azu izan zara nahi gabe, zeren hemen neukan prestatuta zaz jartzeko eta bapaten ikusten dut first lop, musika para estudiar. Honek <risa> <risa> ikasteko bali du. Lokartzen ari. <risa> <risa> joabe, Joabe. <risa> <risa> no <igual> <risa> Dale, caña. Venga, vos garré en la... Uhuh. Vos garré en la... Cristina Kirchner en Leggingsack, Mercedes, notición. Va, va a irse, verá. O sea, explicación, digri, va, va Cristina Kirchner, va mainstreaming... Leggings, va a irse tú en... Va, irse tú en acto, bueno, público bat eta horregatik notizia izan zen. Eta bueno, ba hori xe. <laughs> <Beste, laughs> ez ez dagoela ezer esateik. <laughs> ez. Horregatik oia ja da. Listo? Beste bat. Eh. Baina, ma, ma, a ber. A ber, bai. Pikara, o, da, o, pikara beti oso artikulu honak eta oso beharrezkoa, eta benetan, bueno, mm hemen -hmm. beti goraipatu ipatu dugun, esto da, baina bueno, aipatzen badute legin sak zituela, ez dakit, Leo mesiren txaketa ere, oso komentatu izan zen, eh? Bale. Hori da notizia? Baitxak dituela, bakarrik? Zetxaketa. Pues ez dakit, omen, ni irratian entzun. Men. Benetan. Bai, pues es, bai, bere txaketa, benetan, benetan. Baitxen den... Eh, eh, eh, Buah, eske... Bai, bai, bai, ustein dela... Ez, ez dakitzein den, <laughs> baina kontua da, egon dela futbol... Hau... Bai, bai. Banatzen dute zerbait. Saribat, saribat, bai, ez? Saribat, eh el oro, ez, es, es or, a ba, ver la conserveit. Alo. Ba, bai. bai. Eta <risa> bueno, eh. Eta urten irabazi du besteak. Bai, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldok. Eta orduan, eh, Messi iazere bai <risa> supresionela, eh, gure dia desker jakindu. Messi dauka <risa> estilo bat oso berezia. Eta orduan ba, jartzeitu txaketak, ba iazere bai ustet orrela, brillantina piloba zitun batera eraman zuela. eta orduan Ba, dute zen ez da oihkoa, ba, be beste guztiak dira zara hombreseko maniki bat, ez? Edo bueno, zara hombreseko seco manikia da futbolarien kopia bat, ez da gizert datorren Lena, baina bueno. Eta hau bad irudienez, beru ateratzen dela piskat. originala daia. Esan goanuke, originala. Bai, da eta Cristina, bai, ez, hombre, ya san duzuna, aspektu aspekto fisikoaren inguruko Albizteak nik gustod zerbait oso orokorre dela gaur egun, ez? Ba, eta sonatu azkenean gabean lantzen den gaia da. Azkenean bai da patriarkatuaren beste garaipen bat eta bueno, azken, eta kapitalismo eta kontsumismo azkenean, ez? Elkar loturi dauden hoiek ere emakumengan kriston presioa sortzen duten hain onegia da, ba, ba azkenean e, gizonen ganako ere horrelako presioa nabaria da, ez? Az azkeneko urtetan. Eman den evoluzio guztia, ez? Ez dakit netroseksual, ez dakit, olako historioak eta irudiak eta horrela dira kaineroak. Seguro, ba duela, arrazio bat. Hemen ez du, askoz gehiagoa, zelta, suposatzen dut, ork ezpen publikoa tegintzuela edo Kristiana Kisnerrek, eta notizia izan behar, baita, haipatuzuten nazen nola legins moderno batzuekin agertu zen, eta, posigua, tendentzia markatu nahian, edo, auskalozen, notizia zetorren atzetik, ez? Baina mut, hori. Hori, 6.n bat. Mm, bai, ba, bueno, e, abortuaren inguruko eh albiste ke desdeukate inolako desperdiziorik ke prentza espainol ultraiskunderrean nola landu duten, ez dakite, hori bueno, ere bai horreta hitz egin dugu eta asko hitz egin da eta baina bueno, e, lagazetaren e, portada e, zen ikaragarria. E, agertzen zen e, down sindromea duen e, aur baten mm. argazkia. Ai, bai. Eta podra vivir edo horrelako zerbait. Abezeko e, bezeko... lagazeta zen. Lagazeta zen. Bai ustudu baiet. Bai, bai. E, bai, bai zai, zai, ja. Ez nahi zo gauratzen... Itza, o sea, bai, baina zen hori ez, ba, azkenen abortatzen duten emakumeak, e, asesina, edo iltzaie potentzialak direla eta garela e, aldarrikatzen zuen, ez? E, lagazetak, eta hori, bai, zen daun sindromea daukan aurbat irri fartxu, politpolita polit aixalau-xalaua, bai. baina zer zen titularra egin, era? Matar bolbea zer delitoen Espanya. Eso es, hori da. Bai, Horen arte erailtza, bai. Gainera, bueno, askora biltzen ari dira eta eh garzonek era, hui garzon. Jesusaixua <risa> <risa> <risa> naiko lan badu. Bai, <risa> joder. <risa> eh Gallardonek eh ba Tzeko erabili bai. Aske, <risa> <risa> erabili duen arguduetako bat bai da, ez? Ba en, Ba, behar bereziak dituzten aurren jaiotza horrela ba bueno e, bermatuko dela ez garela diskriminatzaileak izango ez eta mm eta, bueno, nik uste dut e, iniongo, bueno, nik uste dut datutan ez daun jarritzen horrelakoak esaterakoan, ez dakigu e, emakumek eta familiek zenbai, zenbat kasutan abortatzen duten zergatik, hori ezaigu importa, eta hori gaihardon irez ez ezaio importa ez, baina, bueno, erabilizandu hori esan ematen du horregatik abortatzen dela ez, eta esateizuten momentuan daun sindrome du nahur bat izan dezakezula, ba, abort tua praktikatzen dela bai ala bai ez da keu ematen den bai edo ez, hor, ez horretan ez gara sartuko baina, baina bueno, ez da daturi gainera ez horren inguruan Buf, gero, bai, zen hori, es, berez, right. e, interekonomia taldeko e, kontua da. Maravilletako. Eta gero, beste gauzat, igual justo gaur ikusi dudana, eta bueno, gero, ai, gero, igual piskat beran dugu aipatuko dugu, zero en estatu frantsesean ere mm -hmm. eh gai honen inguruan e, berriak daude eta Justo gaur e, e, diario tchaskon agertzen zen e, berri bat ere Estatu frantsesean eman ziren mobilizazioetatik eta bastante bastante tendenzioso argazkia ikurri batekin haur bat ikurrinio batekin e, dakizentroan bezala ez argazkia. Orduan, bueno, esakitza. Eta zoriontzen estatu espainola, eh? esaten eredu direla. Bai, hori da. Gainera. Hori da. Gainera. Gainera. Eta gainera, eh, beste dut da, eskera, ba, dut da, igandeko manifestazio hau dela parixen umantzena, hori, eh, ba, PP kordezkariak, noski, Espainiako gornoko kordezkariak onbidatu dak zodenak eta hitza hartu zutenak, amaitu zuten esaten gainera, saldi, bero bila, eh, ba, Ba bestela, o sea, historia da Franziar estatuan ere, eh bueno, ez kentrakoa, ez? E, sozialistek eh proposamen bate egin dute, ba kentzeko murrizketa, bueno, edo ba hori baldintzapen vale, murritzoiek, emakumezkoi eta hortua benetan saiatzeko librea eta libre ez damenta baina libre bai. Eta beraien gaitasun duten horrelako zerbait nortuko da dela ezote bezela, ba eh be, behartzen dituzulean kumbiak abortatzera. Ez es que, eso es como kasi obligarles abortar. Eta zin, venga ya, o sea... Ziz. No es que baiet, bat denakatzetik. Eta, bueno, okerrena da, gero Europar Parlamentuan, Bakarrik bedo oso bakarrik geratu direla Espainiarrestatuko ba, fasta hauek zeren e, eskubiak ere ez ba, bueno, e, esker blokeak eraman zuen proposamen bat Espainiarrestatuko alderdi sozialistak bultzatuta ba, Espainiar gobernua bul bultzatu nahi duen lege reformaren inguruan baitz egin zedin eta eskatu zedin baikeharketa bat eta esatea ba Europa armaian ezintzenla onaru ez, horrelako Mm. lege bat, eta incluso eskubiko jendea eh, bat egin zuen eh, eh, sozialistek edo eskerreko eramaten zuten proposamen honekin, eta beraiekin geratu zienak eskuin muturreko jendea ziren bakarrik bakarrikes, eta nahiko anekdotikoa, edo, bueno, nik uste tondo adidazten duela nor dagoen proposamen honen alde, ez? incluso eskuin frantxesa ez es dago honen alde. Pfft. Bai, bai, bai, kontua da ez, azkenean ze nolako sorpresa hartu genuen orain ez horren beste eh, ere manifestazio jendetxu hoiek ikusten gehi eta lesbianen eskontzeko eskuidearen aurka, ez? Eta orain ere ez dut uste horren jendetxuak izan direnik, ez? Eh, Beraian, antolatzaia arabera, berrogei meia pertsona, eh, frantzako polizia en arabera, masi meia, una kaquita. <risa> Bu <risa> duela. Aquí tiene. Bi este grupo 120.000 izan ginen Euskal Herrian bakarrik. Bereiak Frantzia guztia zen eta gonbidatu espainolak zituzten. Ba, una, hasta acabar la. Ven, ahora vale. <risa> <risa> bueno, eta pixkat da lazoa egin diz edo, e, a berlari frantses bat jarriko dugu gaurkoan saioaren inguruan. Bueno, saioan zehar. Zein da, mira. Zas, nah, no. zas, zai, zai, zas, zas? zas? zas? zas? zas? zas? zas? maite, berreizka berri sommes le désert vous êtes ami le pas et moi je suis la plume oh, oh, oh, oh, oh, oh. l'horizon et nous sommes la mer vous êtes les saisons et nous sommes la terre nous êtes le rivage et moi je suis l'écume oh, oh, oh, oh, oh, oh. que les poètes n'ont pas de drapeau on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros on sera Et Il y a des reines autant qu'il y a de femmes. Il y aura toutes les rencontres, sont les plus beaux voyages on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent on entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on sera donné Sammen l'univers vous êtes un grain de sable sommes le désert vous êtes le miroir et moi je suis la plume oh oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes et nous sommes la mer vous êtes les saisons et nous sommes la terre Bueno, eta azkenan ja sartu garen agian ez gaian-agian ba, ez, bortuaren frantxez eh, erreformaren inguruan hitz ba, batzuk eh, egin ditzakegu, ba alde batetik eh, bueno, eh, gobernu berriak eh, proposamen batzuk eh, bultzatu nahi ditu, eta haien artean pues, abortatzeko eskubidearen inguruko ba, berrikuntza batzuk eh, ekarri alde batetik izango litzatekena, ba, mila dut ziron dirurogitamabostetik daukaten lege horren erreforma bat, eh orain arte ba larrialdi egoeran baino ezen izandute aurdunaldia eten emakumeek eta bueno, ba, lege reforma hon hartuz gero ba hemendik aurrera eh edozein egoera dela ere ba egin alko dute ez dute inolako arrazoirik eman beharko eh ba, emakumeak berak hartutako erabakia izango da horren oinarria hori bai e, epen baitan sartuz gero epe epe batzuk e, e, ba, hartzen ditu kontuan Eta hor duan, hortik ba, aurrera ba, e, behar e, guztiak e, kontemplatzen ditu ba, lege berri honek. Eta honetaz gain, e, bueno, interesgarria edo honek ba, harri dezakegun horrela pixkaat, debatez oro bat egiteko da, ba, bortatzeko eskubidaren kontra egiten dutenak zigortu egingo dituela lege honek. Eta ain zuzen bi urte arteko kartzela zigorresarrial zaie babortatzeko eskubidearen kontra egiten dutenei eta baita 30.000 euroko isuna ezarri ere ta orduan, nik hemendik eskatu nahi dut legea onartzen baldin bada ba garzón berriro ca buena leche gallardon extraditatzea frantziara eta kartzelara sartzea bi urtez bere lege reformagatik ez batzuk egin dezakete horrela erraz asi ke Pfft. Eman dik eskatzen dugu, <risa> no? Bai, venga. Aldugu <risa> bultzatu horrelako kanpaina bat. Sartuko, etuztadien zinean zinalean, non Eta rauko, eta, eta, rouko, eta <risa> mobida hoiek. Eta, eta mobida, peña txungo. Peña hori, hori. lagazetakoak. La eta... eta nola da ere orain atera dena. E, A, ah, bai, bai. iruñako hartzap ezpiku izan, bai, izan oia, dakoa, bai, toderakoa, eta, bai, botatzen duena, homoseksualitatea zaindu eta e, konpondu daiteken gaixotasun bat dela. Deficientzia bat. Bai, defizientzia bat, aurrekoan, bai. ez es, dakit, bueno, ba, interneten eta pixka saltxeatzen, tiponen e, adirazpenak entzuten eta ez dakit, Ezakit norki nor datzi zuen, plan, bueno, defizentzia bat balda, nina diut baja laborala, ja? <risa> eta, ka, ez? Azkenean... Bai, bai, bai, pixka bat hartzea, horrela hartu behar da, baina azkenean, badu bere, ba, bere larritasuna ba, eta... Artza bezpikoak gainera adibide batekin jartzen zuen, esaten zuen, nik adibidez, baina, bueno, esamana laro eta laborte ditula, eh, nik adibidez eh, hipertentsioa daukat, eta esaten badi date, ba, esna erratzen. Perdón. Nik studia, además eso, homosexualidad, deficiencia, dulzas, <tí> a serretu. Claro. claro. O, ¿eh? hmm. Bueno, va, ni que sepan bizuz, corta sarela ta subnormal la sarela, saretu. <tí> <tí> eh, Gachita suma. Es ya me dejo a esa tendido Zaintzea, pues, eh, begiratu ezala. Ezakit, kanpaina egin eh, gaihardon estragitatzeko? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Hemen dik luztatzen dugu iniziatiba, eh? Bai, bai badaude, iniziatiba pila bat, ere, aipatualko genituzkenak pixka bat, eh, pues, bere lege, bueno, ez da bakarrik gainera abortuaren kontuarekin, zeren ere tasak jarri zituen, eta lege be, beste gauzatxo nahiko potente eta atzerako Fasistak. Bai, bai, bai, guztiz, guztiz. Fasistak, bai bai. bai, bai, bai. Eta, eta, ordean, bueno, buztakit, bas, badaude arrazoi de xente, estraitatzeko, eta badaju, buztakit. Bai, ogo oh, gomagta politika egiteagatik eh, iparraldean Espainiako kartzela kartzelabatera eman zuten, pues. Gaiar, ja, ja, Gaiardun politikan azkagarri egiteagatik de Espainian, sartu aldut de Frantziako kartzelabatean, eh. Ja, kestamuz? Bai, bai, bai, <laughs> <risa> no, jendea, idatzen ez dala bere iritziekin eta kampainiago abesten duen, esaten eh, gonekin abilduagemail.com eta ikusiko dugu ea nola, nola, nola, nola zera zuzenan deitzen baldin baduzu orain momentu honetan Gua, abiatuko dugu kanpaina jakinak, jakinak zein da telefona tru <risa> tru Arrapezu dugu Bai, bai, zere bost Bost bederatzi, lau zortzi Iru sei, sei bost Iparra aldetik, dituzkero eta ego aldetik Zero, zero, iru, iru Bost, bost bederatzi, lau zortzi Iru sei, sei bost Bale, ora imese zegin zintzilikatzun Osa, en plan Blank Brrring <risa> <risa> Brrring <risa> Brrring Venga, ditzen hori ira uh! bueno. A lo loko <risa> Vale, bueno, kontuarekin, ez dakit, bueno, hai, hai ere ba, e, badagoela dela, bueno, e, Euskal Herrian mobilizazio piloa e, izan direla, ez eta ba majungo garela ere hemen aipatzen ematen diren berriak eta e, bai. antolatzen ari direnak, eh? Bai, bai, eta egiten jarraitzen dute eta niguzut honek lotura handia izan dezakela ere bai, bueno, esaten ari ginen e, egin zutela Parisen manifestazio bat, ba pixkat laudoriatu z Espainiarrestatuko legea, baina ezan berdu gure bai Parisen beste manifestazio bat antolatzen ari dela, zen oraindik ez da egin edo izan zen ez dakito osondo datetan, eh baina bueno, bai zegoen mugimendu feminista mugitzen, ba Espainiarrestatuko eh legediaren kontramobilizatzeko. Orduan Bueno, alde bat izan dugu, baina badago beste elkartasun alde hori ere bai eta erakutziko dena ere bai. Uste dut ez dela egin, eh, zalantzetanago orain, baina uste dut oraindik ez eh fetxa ez eguela gusti seaztuta, baina bueno, eh, hori ere bai badagoela. Berez Emakumeen Mundu martxako, mundu martxatik eh, komunikatua eh, atera da. Ere, eta, eta gero ba bilgunefeminista.org eh web, <gülüyor> web gunera, junez gero abortaren aldeko ekimenak europantzeara gertzen da eta hor bertan mm -hmm. e baditu zute e, ba hori ez eh ur, zehar izango diren e, e, mobilizazioak ez eta otsailaren batean berriz madrilen izango da martxa eh horretarako e, el tren de la libertad ekimena jarri dute martxan. Arduan, bueno, ba, interesa duena edo ba, badago, badagoelako jende de xente aserre historia honekin as, asko, asko, nik uste bai mugitu duela akaso, ba, piskat feminismoa piskat gordeta zeukatenea edo, ez, ba, ba, bueno edo piskat desaktibatuak edo zegoen jendea eta ba, eh, es bakarrik juten direnak, osea jakitea nikuste, osea orokortasun batean badagoela horrelako sentsazio eta atzera pauzu ikaragarria dena. Bai. Zen merkatu merkatuena. ez ez, ez, ez gaitze egiten duzu aitona monekin eta esaten dute, osea egun bizitza guztian gertatu da eta, eta ez bada igo tasa ez? Oza, ez, ez bada ez, da, ez duela zentsurik berriz ere eh, Londres edo eh, Eta daiera, etorri, etorri barri izatea. Bai, eskubide hori izateko, ez? Vai. Eta dibide piat jartzen dizkizuete gainera, ez? En, elizarekin oso erlazionatua dagoen e, aur, e, aur, bueno, aurko purua undia izatea eta horrela, nik behin maniun gehiagoetan, amona pare bat kontatuta, esatarena, jotea e, apa izan gana, esatera gaitu, ez? nik ezindituta aur gehiago izan. Eh, naikonuke nere senarrari esan gelditzeko eta eta apaizak ezitzen zunezet, yeah. ez ez ez. Ja, ta claro, Eta beraiek guaimikango goratzen dire 80 piko urtekin esaten karo, apaizak ez zituen ezien jatekoa ematen hori, da, bai, hori ez, da. eta lan eta lan. Hmm. eta mahirume eta askotan azken erditze horietan hil, ez, asko eta asko ziren ja ba, bueno, e, gorputza zahartzen doan nehnean eh ere bai aurrak egukitzeko jeite egiten da, eh aurdunaldi bat soportatzeko, ez? Kapasitatea jeite egiten da eta e, eta bueno, gauza, gauza pinesgaitza zen. Eta azkenean ere e, Hortan nik ez dut uste iradastenari direnek, ez, baino bizitzaren aldeko jendea delaren kontua eta horrela gero benetan da paradoxa hondilla, ziren e, murrizketa pila bat, e, osea bizitza zaindu behar da, bizitza guztiantze har eta dependen, dependentzia murrizten, ez diru laguntza, osea, bueno, ez eta eta mm -hmm. nola esan dute? Laro pertsona munduan izatea, eh, irunia eta piko, sei. laro gehi pertsona munduan izatea, ez? Azkenean, jende hori esaten ari digu, beraiek bizitzaren alde daudenea, daudela, baliabideak urratzen eta kentzen eta ari diren bitartean, orduan, bos bitu, nira, txika. No? Baina, kuento otrolau, jo <laughs> eze. Eske, bai, azkenean, bada, pff, baiz. Eta Madrileko mobilizazio hori, ba, e, España restatuko mobilizazio gixartuko da, baina bueno, e, ba, Iberia Erpenintxulako herri alde ere bai bat egingo dute mobilizaziorekin, Euskal Herritik ere bai ba, jungeo da ba, abortuaren aldeko plataformako jendea, aurrekoan justo hitz egiten egon zilea ez, beti dauzkagu hor España restatuko eta Euskal Herriko ba, mugimendu feministen artean hartu bemanak badaude, baina beti zalantzak edo horrelakoetan parte hartzeko, baina honetan ikusi da, bazkenean Espainiar Estatutik datorren lege bat izanik eta guztioi eragiten digula ikusirik, ba, bai e, Kataluniako, e, Galiziako, Andalusiako, Euskal Herriko jendeare bai, bai, bai, bueno, e, gerturatuko da Madriera, azken finean, ba, guztioi eragiten digun lege horren aurrean, ba, ba e, desadoztasuna e, adierazteko, ez. Bai, eta male, zer agian... Ez dakite, hau, ba, ba, ba, e, e, eta haukagun eusko jaularitzak ez diolako insumisioa egin, ez? Edo, mm -hmm. Eskatu zaio, eskatu zaio, baina... Kao, bez, ba... Me, bueno, hori. Venga, azasen beste bat eta, eta aldatzen dugu gai ez zen.. Be. Gaude, abortu erekin erreka uh, ah, erre. Ah, gara ah, eh. Ezin da, prostitutiba. Juhu! Kidi, kidi, kidi trompi, levernisek to feel Ez que horregun zalantzetan, gehiegi gustatzen ez egu, edo, bai, edo ez, hortxega biltza. Mm. Niri gian ez ditzai dan bat ere gustatu, eta entzuteaz, entzuteaz, entzuteaz, igual da oitura edo, baina bueno, ja askoz gustora goentzuten dut. Diska, indakit. Ja. Yeah. Ez que hain izan zen ona asiratik, ez? <coughs> da, edarrapatzen zunga gehiago ez dakit, lehenengo haztia Zagit. Igual zen fre ezagit. Ba, Ez ba, fresko, ezagit, ezberdina freskoa. Kalekoagoa. Eh? Ez, mm, bueno, bueno, ezagit, eta hori, argi da gona <laughs> da, hemen jartzen dugun guztia, normalean, pues, kusiko zenetan momentan da, guri guztatzen zizikon gauztak. <laughs> Ez zertarako etorreko gara bestela, eh? Zer, ma, karrik falta zen, zer, Eta gaia, <laughs> eta garra. Baño Kiko Rivera, por cierto, Kiko Rivera. Oh, sea un eh. Bergaran, bergaran, Se ondo. Beraran, beraran. Sí, es el Goibarren, el Goibarren. Goi goi goi gora el Goibar, aurreko astean Gamonal eta eta gora Gamonal jarraitzen dutela korro, gora, gora el Goibar erre. Bai. Botatu ta bota Kiko Rivera? Es, gun egun un persona. Eh, mere Ondo. Super wrongi. Nik Beldur, ni kontzertak emate dizu. Ba, <hai> DJ ya da. <risa> <risa> Vale, vale, vale. Dileia da, gukemen egiten dugun lana, berak egingo du, berdin hartu disko bat eta jarri, eta horretan bere musika mierda bada, eta gu jongo bagina, beteko litzateke, bueno, guaz ez dutuzte, da diskoteka, bat oso tipiko algoi barren, eta ez dutuzte gu beteko genukere kereso. E, ez dutuzte, ez dutuzte, gela hau beteko genukere pintxatzen. Bira, probatara dugu lakasitan egun batean, gure musika pintxatzen. ¿Eh? Eh, vete, Uf, Bañan me estoy sanuve. A ni. Eh, bai, prostituidek bai. teke... eh proiektu baten inguruan itzaitzen dugun, ezta? Bai, bai, bai. Ah, ez da. Nainuen nainuena komentatu zen, hori bar, itza egiten dugula, pos, guri sortzen sortezke gai, eta soilen telefono bota ditugu, baina dibez dela RR correo ere badugula eta lako zak bidaltzeko. Ba, igual guri etxea gu burura etortzen edo igual pues egiten diego boycott pizka bat etze igolako asko gustatu, baina igual ezko entzun ez du jo jakin. Jaian inguruan, ba, honekinabildua gmail.com era bidali eta Ba, investigazio lanak egingo ditu. Hoxeo Bueno, eta hori ya, hoianak esan duen bezala, ba, beste gaipetola prostituciana, ba, bueno, erdi notizia ona, bueno, kuspuntu regulazionista batetik, oso, oso albizte ona da ekartzen duguna, abolicionista batetik, ez dakit nola... E, es, es, bat, es, bat, ez, ez dut <gus> ebaten eh, handartuko ez. Baina, bueno, historia zein da, bueno, ba... Bueno, Ipatu izan dugu hemen, Espainiarra Estatuan ekigo prostituzioaren egoera dela guztiz, nahiz eta alegalitate horrek ez duen kentzen, ba, ordenantza Alegana... eta mm. guztiz, bueno, alegalidade ofizial bat dago behintzat, bai, baina bai, gero be. azpitik, ba, hori xo bera ba, ba, daude ordenantzekin eta horrela eta, eta arau eh, espezifiko mordoa eta geroz eta gehiago gainera daude hiri eh, eta... Kaleko prostituzioarekin batez ere? Hori da... Eta, bueno, ba, eta praktika edo aktibitate hau guztiz, e, ba, bueno, hemen jartzen du determinatu, baina nik esan gonuke ukatzen dutenak edo gaitzen dutenak. Eta, bueno, e, gainera a legalidade ofizial horren baitan ere, ba, no eskie ezago inongo eskubiderako eskubiderik. Sí, biderako eskubiderik. bai. eta eskubideak lortzeko ere, ba, nola ez dagoen Zerri kontra ofizialki, ba ere, no, eskubialu ertzeko borrokan, ba, bueno, azkenan kaba da. Bueno, baina gaurkoan, ba, piskat horreri, zirrikitu bat, e, bai, ba, justizia legal horreri edo, zirrikitu bat bilatu edo den kaso bat, akarkiugu, hau ekxiler kooperatiba, bueno, xilir, si izango zen, sealeer, izango kooperatiba da, Ba, ibizan zertu den lehenengo eh, emakume prostituten kooperatiba. Espainera estatua arruan. Eta, a, e, momentu, zamaika emakume zosatua dago, ba, bueno, nahi patzen du Italia, Espainia, eta ekialdeko, herrialdetako kideak dira, bertan dodenak. Eta, bueno, ba, lortu dute eh, kooperatiban moduan, eh, ba, ba inskribitzea edo, eta e, beste zerbitzuen, bueno, arlo barruan edo markatu, eh? Mire, eske bada, badaukagu correo bat. Benetan? Benetan, benetan. Ay, bai, eta esaten du extra ditatu ezagun erantsakiro <risa> <risa> Bat topoan. Bat 35 merke eta honik. <risa> Txaloak, txaloak, txaloa, gure, bai. gure entzuleari. Oso ona, oso ona. Bye -bye. Bai, merkeago me aterakolitze guk egi esan. Emen, grande. E, por cierto, abortua zari inela, The New York Times ek, e, kritikatu du e, Gaiardonen proiektu retrogradoa eta horrela izendatu dute tebereiek New York Times ere inoldu da. Bueno, bueno, esan bueno, gure Twittera, eh. <tipo> <tipo> <tipo> online, online marco diogu orrelako musika bat edo ateratzen denean. <tipo> <tipo> bueno, edo miren esa tirititi diago gaur orrela. Online. <tipo> <tipo> <tipo> no <tipo> bada pallika, no, bai. Eh, bueno, ba hori, sile errauek eta bueno, ba lortu dutela hori, eh, duela bilabete lortu zutela ba, bueno, ofizialak edo izatea eta E, bueno, honek suposatzen duena da, ba autonoma gisa, e, ba eta ematea lortu dutela, horrek ematen dituen eskubile guztiekin, ba ba iparoa, kobratua liztatea nahi zen ezkero, Eta dibidez, beraien e, bida laboralean zeateratzen da kooperatibako kide direla edo zertan aritu diren lanean zen batzutan bai salatu izan dutenak edo bueno incluso inkluso bueno, regulazionistak edo egoera legala hobetzaren aldeko jendeak bai salantzetan jartzen zuena zen, karo zu altan ematen baldin mazara prostituzioko langile bezala, gero zure kurrikulumean edo zure bida laboralean aterako daba prostituzioko langile izan zela, ta horrek kostu pokera dizkizu behin, bertatik ateratzeko asmoa baldin badaukazu, ez ba horreta eskolan horren bilaketan, ba mm -hmm. lan egin duzula jakitak be ba, igualarazoak sortu al zitula. Torragatik ba, bueno, zalantza bazen incluso ba hori, bueno, legistatzen ale dagoen jenderen artean nola ba hauek zerbitzu zerbitzu, zerbitzu sexualak eskaintzen dituzten langileen moduan iskreak bera kasu Bai, eta, bueno, ipatzen duena e, bozera amaietza doartu duena Maria Jose López armesto izaneko emankume bat, amaik hauetako bat, e, du baduela bilabete lortuztutela bari kooperatiba gisa ezartzea, eta dagoeneko berrogei e, eskaera jaso dituztela, emankume zure dure dinegatik, bako operatiba ontan sartzeko bilabetetan. Eta, ipatudu berra da, bera, Maria Jose López armesto hau e, amaikekietatik bakarra dela ez dena langile sexuala, Ba, bueno, e, beste gainentzekoek, ba beraienego era familiar edo sozialengatik, e, ba azkenean eh ba gor edo ezzutela nai beraien aurpegia edo bueno, ba, eta orduan ba, emakume hau sartu da piskat ba irudi edo hotsi izateko beraien partez. Okay. Bai. Eh beraiek hori ba, aipatzen duten beste gausetako bat, e, guztiz utzi, bueno, hu huztiz, bueno kontra baina eh, beraien ahotsa da, ez? Eh? Askoten aipatzenagola eh, bai. ez lan zuten. Ba, bat beti eta non eh, behartuta edo proxeneta batatzen ez duen eta berak eh, prostituzioa eh erabakitzen duenean ezin ez zezkiola bere eskubidea kukatu. Claro. Hori da egiten duten alarrietako bat. Mm eta beraiek ba hori da lortu duten gauza ba horixe delau beraien autonomia, beraien segurantza soziala ordaindu al izatea eta batez ere ipuztudena babesa. Mm -hmm. Babes bat lortzea. Eta adibidez horren ba, baitan ba esaten dute kooperatiban badaukatela ba, e, abokatu bat eta hor ba, kobertura legal bat ere eta eta bueno ba, gomendioak edo jasotzeko aukera dutela eta beraien arteko ere Ba, bai, ba, garrantzitsua dela beraientzat, ez? Ba, talde edo egitea, pizkapina. Mm -hmm. Eh, ba, bueno, gero hemen artikuluak aipatzen du, ez? Ba, egon dira horrelako beste esperientzia batzuk, e, Diana Zapata psikologa sozialak Barcelona'n egitzen e, zen lan baten baitan, ba, bai dokumentatu zituela eh, Barcelonako Raval auzoan, ba, ba, zego la horrelako antzeko, bueno, sistema bat ere el cuadro deitzen zitzaiona, Eta hauek ba egiten zutena zen eh elkartearen barruan zeuden emakume prostituta guztiak egunero kuota txiki bat jartzen zuten et, guztiz, zen hau, eh guztis estrafizialatzen haue, osea hau ez da ez zuten lortu mm -hmm. horrelako, baina bueno, egiten zuten horrelako elkart, elkarte txiki bat eta astearen amaieran txandaka batek diru hori jasotzen zuen. Eta horrela ba lortzen zuten esatu zuten beraientzako oso praktikoa zela batez ere eh Ba, ekonomia, azpiko ekonomia aspiko ekonomia horria aurregiteko eta erresistentzia moduan batez ere polizaren erpresario aurregiteko. Grabalauza e, bizi duten egoera biagokiena. Ora nik uste dut hor len hitzein dugula Shaolin, Maixu edo Ustezko monjerren inguruan eta eta bai komentatu izan zen kontu bazen, ba prostitutek zeukaten babesgabetasun hori eta eta kasunetan hori taldean egonik ez, ba, modu batean horri aurre egiten diozu, ez? eta bueno, gero ere bai, Ba hemen Irun eta donostialdean, dauden emakume... bueno, prostituzioan lan egiten duten emakumeekin lan egiten duen... aukera elkartearekin ba, bildu izan garenan edo... Ba, beraien itzalditera hur izan garenan. Eta beti ba, azpimarratu izan dute ba, taldean daudenean... edo ba, pixu batean elkarrekin ba, batzuk lanean daudenean... edo klub batean ba, lagundu egiten direla ez... Eh? haien artean, ba, erasoren bate bate baldin bada edo norbaiti zerbait gertatzen baldin bazaio, ez? eta horrek ba, babesgabetasun sentsazio hori kentzeaz gainba benetan, ba elkartuta, ba errezagoa zela lanbide horretan, ba modu egokiago batean e, aurrera egin alizatea, ez? eta ordan baia, modu ofizialean egita begira, ba bada nik uste dut kontuan hartzeko praktika bat, ba gero ikusiko duguna nolako ba jarraipena izaten duen, eh? Ba, Hala, <coughs> minuto geratzen direla, esan barri zuen. Ah, bale. Ba, bueno, azkarra azkarra, baipatzen da, e, guzti, bueno, kooperatiba ausortzen dela pixka bat Gloria Poyatos epaia den Lanzaroten eta Recifen epaia den emakume bat entesinaaren ondorioz. Bueno, tesina hortatik gero liburu bat e, publikatu zuelako, e, izan burua la prostitución como trabajo autónomo ba, prostituzioa lan autonomo gisa edo izango zen, eta... Em, ba berak hori pixkat alternatiba hauek plantatzen zitulako, bai alta ematean autonoma bezala edo eta kooperatiben formula. Eta bueno, bere, bere teorizazio hortan oinarriturik edo ba, ba, ba egin dute hau. E, beraie, emakume honek gloriak aipatzen duena da, beraie, e, ekonomia en ekonomia onkutuan ok, dagoen ekonomia. Hoi da. ateratzeak dela azkenean lortzen duten honekin suposatuko lukela alde batetik beraiena legalgalitate horrekin amaitzaena, eta estigma zitizazio horreren kontrabalenengo pausu bat ere igual emmaterena honekin. Bigarrenik e, beraientzako onura bat edo ba, baja ebalen aipatu la paroa edo baja edo kredituak eskatzeko aukera izango luketelako eta izkenik edo hirugarnik, E, negozio baten onarpena ere ba publikoki, ez? Azkenean e, azkendatuen arabera Espainiar estatuan eguneko mar milioi mugitzen dituen negozio bat delako. Eta bukatzeko aipatzen ba, du pizkoa bat, orain mai gainan parlamentoan dauden bi eh maneurri ba, e, nahiko arriskutsu, horreria ez aukerak ba aipatu dugun elkarteak nahiko salatzen duen etako bat bada eh seguritate iritar seguritatearen legea atera nahi duten orain. Eta beste izango zen, kodigo penalearen erreforma bat, non proxenetismoa denuntzatzeko bat zailtasunak eh, erantziko dizkion, ba, dependentzia ekonomikoa dela eta onartuko dutelako korrelako dependentzia ekonomikoaren erreforma txiki bat, eta horrek zailtuko zuen. Eta beste legea baipatu duana, iritar segurtasunarena, ba, eh, infrakzio edo oso larri gisa e, izanatu nahi du mila eta egitamar mila euro bitarteko izunekin, bai e, eskaintza, eskaera, negoziazioa edo onarpena zerbitzu sexual ba, retribut bueno, hor Eta, bueno, ba, honek ba, bai prostituzioaren inguruko guztiari, bai, zugarrezko atxazo izan alitzateke eta krestoren, bueno, ba, beste... Bera bat bueno, bera kadabat eskubide billaketa horretan, eh? Billa Tau ho eh? ho jo. Ba, honekin, haste ontakok honekin. <risa> <risa> <risa> Euu, berriro bertxotan, Que fuerte. Ata <risa> atzizkit batutan horrela. Bote prontoan, bote prontoan, bote prontoan. Bertxolari ramalazo bat, urrengo astean gaude gai gehiagorekin, bai. Eta kontutan izango ditugu, izan ditun, idei guztiak zen dire. direi, xente. Bai, pilo bat, ni apuntatu ditu jatzuk. Bai. Ba, bueno, urrengo astea darte. Adio. Muxu, moi aussi sur la lune j'ai sûr monté là haut des vezes ça me